Freud och Dr. Jung. Jag har bara öppnat en dörr. Det är för de men like som dig själv att gå över Kanske är hon den som får experimentellan behandling. Hej och välkommen till titta och snacka med Emil och Gustav. Uh, idag ska vi snacka om Dangerous Method. Cronenburgs nya. Vi ska snacka om Hysteria. Uh, också en ny film Vi snackar allmänt om sex på film Och naket på film Och sen mot slutet så har vi en lista På uh, ja, Bra eller speciella Eller snygga sexscener Och uh, A Dangerous Method Går ju på bio nu uh, Det är då David Cronemans nya film Med uh, Mika Fassbender i huvudrollen Och uh, ska spela över Keir Knightley och Viggo Mortensen Och det är då en film om Carl Jung och hans relation till dels sin patient Sabina Spielrein och till psykoanalysens fader Sigmund Freud. Men och, de, de, Dangerous Method går ju redan. Ja, den går redan. Den är aktuell. Uh. Men justerade inte gått upp den. går upp 25 november. Nu spelar in i morgon. Och den är regisserad av en tjej som heter Tanja Wexler som inte har gjort en film på tio år. Och största skådespelaren där är väl Maggie Gyllenhaal. Och Jonathan Price, Och hur rollen görs, görs av en som heter Jude Dancy. Som inte jag alls har koll på. Jag såg trailern till Hysteria. Och, och den, var i, den var väldigt, väldigt mycket 90-tal faktiskt. Ofta brukar man tänka så här. Ja, det var 70-tal eller 80-tal. Men den var så en engelsk 90-tals feel-good trailer. Eh, förutom att jag inte blev sugen på samma sätt som man kanske blev då. Nej, det, det, är, det är en film då om hur... Eh världens populäraste sex sextegsak vibratorn hur den uppfinns um, på 1880-talet och när uh, du säger det så känns det inte liksom utan tänkte jag tolka det rätt men det känns som en film som you grant hade kunnat ha mig med uh, mm. om den hade gjorts här 97 98 för jag såg affischen först och vad ska man säga själva idén och då kände kändes det ändå så här ja, men det här, det här kan ju vara Små skoj, men trailern kändes lite förlegad. Eller så kanske den bara inte kändes jätteroligt kastad. Alltså jag blev inte supertugen nej, nej, alltså, Meggyllene. Håller du? Är kul att se, fast en. Um... Är hon det? Och för mig är hon ja, lite Ja, det Jag riktigt bra. Jag hade frågat tre om henne, men. Uh, och det är ju, ty, tycker du, Meggy hon är en bra skådespelare. Så jag tycker problemet med både, tyvärr, problemet med både Hysteria och sen då Dangerous Method som på bio nu, är lite de kvinnliga huvudrollerna. Både Keira Knightley och Maggie Gyllenhaal stör med de här filmerna. På två olika sätt då. Keira Knightley stör mig på ett sätt som att hon är skitdålig i filmen. Eh, Maggie Gyllenhaal stör mig som att hon spelar en jobbig karaktär. Jag tycker Keira Knightley är lite, har blivit lite Ben Affleck efter Pirates-filmerna. Jag tycker hon är underskattad och att, lite mobbad helt enkelt. Att, och... Men här med sin ryska accent och sitt skådespel det, jag tycker det är riktigt dåligt. Men det, det, det, det, det, är inget, det, det är ingenting emot Kira som, som skådes. Det är lite det jag kanske undrar. För att när, när jag såg trailen till Dangerous Method så så, så så kände jag mig också lite. Det blev lite det här 90-tal. Alltså, jag börjar, jag vad du menar med, med, med 90-tal. Nej, men det, alltså idén, alltså upplägget som här att Viggo Mortensen, Michael Fassbinder och, och Kara Knightley får. Få bryta lite på accent Vilket i och för sig börjar bli Känns som att det börjar bli inne nu Igen Jag förstår. Jag har aldrig gillat det Jag har aldrig ens som barn Tyckt och om Och då föredrar du då, då liksom Kevin Costner Robin Hood Som, som inte bryter allt och snackar liksom amerikanska Medan alla andra snackar brittiska Jag hade föredragit att Michael Fassbinder Och eh, Viggo Mortensen Och Keira Knightley Pratade pratade vanligt, så att säga. Ja, det föredragit egentligen att eh, att de snackade det språket där det utspärr sig. S så, så, så, så, så, ähm, äh, jo, jo, men det, men det hade man inte kunnat... att... men. Ähm... Det, det, kom, det tänkte jag på när Schindlers List kom. Så hoppade jag, i och med att det var ett sånt hjärteprojekt för, för Stine Spielberg, där han, det skulle vara super, superrealistiskt, så kommer jag ihåg jag tänkte när jag såg den på bio, att tänk om den Tänk om man hade vågat göra den här eh, på tyska rakt, i, rakt igenom. Men för sen vi ser ett många likheter mellan och hysteria. det, det roliga med dock med hysteria då var ändå att det, det är typ en kostymfilm för den är ju sett på 1800 talet Men att man ändå blandar in det här lite, lite roliga med att hur vibratorn uppfanns. för det, är ändå, det gör det hela lite intressant med en gång. Ja, verkligen. Det Så... är inte som att någon film har ambition överhuvudtaget. Men hysteria tar sig själv inte så mycket på allvar och fick göra något roligt och lättsamt av det. Så då, då blir det ändå lite enklare att titta på. Då kan man ändå... Men problemet är ändå att all humor typ i filmen faller platt. För det var så det kändes lite när jag såg trailen. Att trailen var ju meningen att man skulle sitta och småfnissa lite. Och det gjorde, det gjorde jag inte. Det var, det var så här: någon dam som eh, när hon ja, övade vid så gör ja, hon oh! Med här, eller med, med opera ja, Filmen föll när, när det ha, kom till all eh, All komik Och, eh, Men ändå var den ändå mer underhållande tyckte jag Än Dangerous Method som försökte vara Istället då helt seriös Det förväntar jag mig av en David Cronenberg film Men det jag Också förväntar mig Av Dangerous Method som Jag undrar om det är där Det är, har, har, han, har han det där mörkret Som hans filmer Uh, brukar ha Alltså har den sex eller är den rätt Rak alltså... Har den mörker alltså, jag, jag tycker inte den har någon, någonting överhuvudtaget. Alltså, Problemet är ju att Den når inte fram på något sätt och den, den har ju två delar Den har ju dels relationen mellan Carl Jung och Sigmund Freud som säkert skulle kunna bli en skitintressant film Men här liksom Det blir ingenting av det Och sen har man även då relationen mellan då fastbänder och hans patient Alltså Karl Jungs patient och när Sabina -Rein, som blir den första som man testar Freuds psykoanalytiska metod på eller vad eh, det är. Och då, och hon blir hans och så här. Och det är också så här: äh, Det kunde också säkert vara en film i sig bara det. Men inte heller den någonstans. Jag vet inte om det är att man, man filmar två delar och den inte liksom hittar något fokus. Men, men det är väl. Men jag tycker filmen liksom den, den är bara trist Jag var mer intresserad av hur. Man uppfann vibratorn Hysteria än vad jag var intresserad av Freud och Carl Jungs liksom läror under, under den filmen. Ja. Men däremot så kändes det lite som en film som försöker vinna priser. Medan Hysteria är en direkt till videofilm som på något sätt råkat komma ut på de svenska biograferna. Fast jag antar att ingen kommer att gå och se den. Det känns inte så. Jag förstår inte vad den hade för, vad har att göra på en biograf. Den känns verkligen här, direkt till video eller till och med till exempel, som en tv-film. Mm. Och jag vill svara på Maggie Gyllenhaal också, för till skillnad om jag tycker att Karen Knightley är, är, är lite så här onödigt bespottad så tycker jag att Maggie Gyllenhaal alltid har varit lite överskattad. Alltså om Ryan Gosling som vi har snackat om i, i två program med Mattes Men och Drive eh, all, aldrig, eh, alltså fortfarande benämns som en app. Coming actor, när han egentligen har Breakat för länge sedan, när han var Oscar nom Nominerad för Half Nelson Och där borde han redan Blivit kallad den stjärna han Det är Så har Jake Gyllenhaal och Maggie Gyllenhaal Fått bli stjärnor Såhär omedelbart eh, Och Maggie Gyllenhaal jag, jag har aldrig riktigt förstått det Alltså hon är sexsymbol Hon är kreddig som en fantastisk skådespelerska Och, och, och jag sitter där Och Känner, ja men som jag sa förut Erik Bana, alltså jag tycker hon Hon är tråkig Men jag, jag har väl emot Megan Gyllenhaal jag tycker, jag tycker hon var jobbig sagt i den här filmen jag men hon, jag är hon, hon är det. väldigt duktig Men hon är väl inte så här, äh, hon är väl ingen som Kanske borde uh, leda filmen Kanske, hon får inte mig att springa till Biograferna, men jag tror inte hon får någon att springa Till biograferna, men, men, men hon, hon har ändå fått en En credit status Som Nej men som jag aldrig riktigt har förstått. Hon, hon är helt okej. Okay. Men alltså, Kira Knightley har, har ju någonting. För jag, även om hon kanske då spelar lite över i A Dangerous Method, om det, det är det du, du menade förut. Ja, men det är lite som att det känns som att Kira Knightley kom in där och försökte för mycket, kanske. Och nu får jag äntligen ha en accent. Och nu får jag. För att jag ja, kanske jag, jag kan jag få nomineringar i två Men eh, det känns att, att hon bara var övertänkt på något sätt För att det är man Eftersom man, det var ju Ben Affleck där Med Sam of Warfares också Scenen där jag beskrev Där han sabbade sin karriär När han spelar över Alltså det mm. är man efter att ha blivit mobbad Av hela världen för att man gör Pirates-filmerna Eller Armageddon vilket, jag, Alltså det här provocerar mig Ju mer Tiden går Keira Knightley hade varit Kanske inte hade överspelat lika mycket Dangerous Method Om hon inte hade fått Jag, jag, jag tycker ja. du, du Filmteoretiskt förenklar allting Jag tror att det, det är en miss för henne För att hon inte är så jävla duktig Och det är en miss från Cronenberg Så kanske i sig inte är så duktig Med tanke på att han inte får filmen och lyfta för. Mm. Men eh, Nej, om Karina är dålig så vill jag bara slå lite stav för Viggo sen Så jag tycker göra jag är en jävligt skön karaktär i Sigmund Freud. Jag hör till dem som upptäckte honom genom Sean Penns regid ut Indian Runner, som, är, som är helt fantastisk. Har du sett den? Nej. Men jag, jag, jag, jag, är, en det... som, jag är en av dem som upptäckte dem i den underbara filmen. Perfekt mord med Market Douglas. Och... Ja men det, det, det, det hör till de rollerna. Ett perfekt mord. Fick han i, efter Indian Runner Och, och ha, han hade den destruktiva Mystiken Sexmystiken över sig Efter Indian Runner för han, har, han är en otroligt destruktiv karaktär i den Men eh, om, om du tror att Vilken film tror du av de här två då? Jag skulle rekommendera att gå och se på bio nu på fredag Det verkar som att Du inte riktigt rekommenderar någon Men kanske Hysteria då Jag vet inte jag skulle nog säga att Hysteria är nog den som är skönare att gå se om man alltså ska gå ett gäng och kolla på film. Vill man liksom... Ett gäng eller familjen? Alltså typ så här med mamma och pappa film. Det, det känns som en sån. Jag tror familj. det beror helt på vilken, relation, hur, hur, liksom, vilken relation man har till sin familj gällande att titta på tjocka tyska kvinnor som, som sjunger när får gas i ett läkare Du blir röd i ansiktet och en tysk kvinna sjunga opera när hon får gas i halv bild. Tillsammans med din mamma. <här> Antagligen inte. Ja men då säger jag väl att man borde gå sist kanske då. Men båda filmerna eh, har ju ändå det här temat sex på ett sätt. Och då, då kan det vara intressant att höra lite med dig vad du, vad du tycker om. Eh, om så här, sex naker på film. För det känns. Det finns inget som. Får mig att liksom, släppa en film och komma tillbaka till verkligheten. när man säger Som när det ligger ett par som har älskat i en säng. Och. Tjejen har du vet täcket uppdraget Precis ovanför tuttarna Och killen har du vet precis um, Uppe vid midjan du du menar? Det finns inget som, som visar så mycket Att det där är in, inte verklighet Det där är filmverklighet som det är jag, jag tror det där är allmänt Att filmmakarna känner det Men så får man inte visa bröst Om man ska få rätt åldersgräns jo, men, I men och har, har sådär så så så har, har, Men då är det, har, roligare, har, och, och, och, det, det är roligare just nu För förr var det ändå naturligt Att att man gjorde ingen grej av att de låg där med, med tecket för brösten. Men nu försöker de göra det som att det är naturligt för karaktärerna. På vilket att då? De försöker ändå hitta ett sätt så att det inte ska märkas att man drar upp lakanet över brösten. Vilket gör att det märks ännu mer i filmer. För att skåd skådespelarna är så medvetna om det här. Det, det motsatta är också tar också liksom också med filmer och det, det är ju liksom det här den överdrivna nakenheten eller sexet av skuld skräckfilmer är väl eller, ett bra exempel på det. Jo, så men det är, liksom, jo. Det, är, det är liksom båda de extremerna tycker jag är så jävla störande däremot gillar jag liksom filmen där det känns som det nakna/sexet passar in i det övriga när man har hittat den där balansen även om det är att man inte visar någonting. Eller att man visar allting Som till exempel i Basic Instinct Så är det mm. så är det filmer Där sexet och det nakna Är balanserat mot Storyn och den visuella Looken och regissörens liksom motiv jag, jag, jag tycker att Man är så van vid Att det dyker upp se, se, se, Alltså så här, Sexscens eller montage En paus i filmen där Där huvudkaraktärerna Kanske ska ska älska lite med varandra att att jag har slagit att jag har slagit av det lite och istället däremot börjar reagera när det dyker upp någonting som kanske sticker ut lite alltså där det känns, jo, att det känns att, som att, att det där äh, pausen för sex det var väl ändå försvunnit lite inte med 89-talsförtelse men då, men sen är det också att typ det blir överraskad av en annan form av nakrätt kanske dels typ i noktap till exempel Uh, Min syster Utebren mm. när Katrin Hegel föder barnet. Då ser man ju bilden när, när, när barnet pushas ut ur hennes vagina. Mm. Det var också så här bilden som, Oj, fan, detta är med att typ en komedi. Det här är ju jättekonstigt. Mm, det, det är verkligen det är så här. Det, det, här det, det, det är det sista tabut på något sätt. Att se barn födas. Alltså, jag Det tror jag aldrig skulle få se på film. Jag, jag tror att dagens filmer, alltså alla vi som lever idag. Eh, Tror att vi behöver ha med eh, Alltså visa så mycket som möjligt av sexet För att det ska kännas vuxet Jag menar Går man tillbaks igen jag, jag gillar att hoppa tillbaks Benämningen till 40-talet ah. Där det där kan eh, där, är fakt men där är, Det finns en poäng här För att många Av de bättre filmerna Är mycket försiktigare Med, med att visa så mycket sex som möjligt. Alltså, de har ingen prestige i att känna sig vuxna. Förmodligen för att de. Nej, redan men, är men det, det, det, det, det, det handlar ju om kontexten. Att visa sex, visa, det handlar om filmen Det är och För mig finns som Basic Instinct skulle, tycker inte jag, lider av att den är väldigt naken, till exempel. Jag tycker inte American Psycho heller lider av att den. Har väldigt mycket i sig Men för att Basic Instinct är det är, den, den följer ju helt Naken under story Alltså hon, vis, hon visar mutten Under ett förhör Alltså förhör, alltså använder Sin sexualitet Och likadant med, med Så är det ju varenda sexscen Skildrar ju eh, Hans eh, Nedgång i dekadensen Michael Douglas Och mm. hennes eh, manipul Liksom. Så det handlar fortfarande om, om, om Sammanhanget och vilken typ av film det är Så att jag tror inte alla filmer kan Kan köra den här 40-talsgrejen liksom, ja, men men... Jag... liksom Vi visar ett tåg Som kör igenom en, en tunnel istället Nej, nummer ett Så drog inte ens jag Min 40-talsgrej Det är därför det är svårt ibland att Gå tillbaks För när, när, när jag skulle prata om gamla filmer jag vet, min, min favorit av alla så här Filmstudentfilmer Som alltid rullar på liksom, Som filmlärare Eller filmhistorien Alltid syftar till eh, Till exempel Gudfarenfilmerna Är My Darling Clementine Med Henry Fonda Västernfilm mm. där, där finns En, en så här väldigt laddad relation Mellan två en, en kvinna och en man Där man aldrig får se någonting Men det känns verkligen som att Man har sett allt möjligt där Hade det så mycket sämre om man hade sett någonting då Det är också frågan, det är, det är lätt att säga så här också Att det handlar om att eh, Antyda och inte visa Eller handlar om jo, Ja, det, jo, jo, precis Visar man inte av en anledning Till exempel censur eller så Och därför har täckt jo, och ja, men det är så inte bara den... Visar man bara det att visa För att tonårspojkar ska sitta liksom Med, med tungan ut Som alla skräckfilmer på på talet Förutom terapensrit Så så det är också fel. Det handlar fortfarande om att hitta det som, som är naturligt för filmen. och Det, det kanske är svårt för filmskaparen, det kanske blir fel ibland. Men det ska st st stämma överens med, med resten av tonen på filmen. Alltså, så, som där när man, när man såg barnet kroppa ut i Noctua, stämde inte riktigt överens med. med ja, precis. man med hade varit barnet födda i 13 till exempel, den filmen, eller i eh, en gasvan Sant film, typ. då hade det kanske passat. Mm. Så det handlar ju om, om, om, om samma sammanhang. Ja, och här, här måste jag dra... För här mitt 40 exempel var så här. Det, det var inte... För det, fanns, det var ingenting att det var bättre för Eller att det var sexigare när man inte såg något. Det var inte alls det. Utan mitt exempel var så här. I och med att de inte kunde då. Alltså då kun, man kunde ja. inte visa. Och, och, och i, i många filmer fick... Man kunde knappt så här, män och kvinnor röra Man kunde knappt visa en kyss Och då var filmmakarna Som fortfarande låg som fan Alltså förstår du Alltså det knullades ju som bara den Så att då, för att det skulle Kännas äkta för dem så var de tvungna Att hitta andra kreativa lösningar Och det är väl det Man kan se ibland i gamla filmer Att bara fan var coolt Och sexigt eh, Eller våldsamt om man fått det här Att verka Trots ja. Att man inte ser så mycket för att de har gjort en kreativ för man har varit tvungen att tänka till för att filmmakarna vill fortfarande att vi ska känna att någon får en kuk i munnen. Förstår jag vad jag menar? <laughs> det vill man, man ofta som filmskapare att just den känslan. Ja, men jag. Har du någonsin, har du någonsin anspelats på oral sex i en, i en 40 talsfilm film? Är det inte betydligt of oftare bara det. Lampan flex och säger så: att, okay, de, de har. Nej, men det det, nej, och så det, kommer vi sen få se att han vill röka. Det är det det inte är. Men har man inte sett gammal film, så av någon anledning så, så, så, så har man bara sett det som har gått som matinier på svensk tv. Alltså någon så här: Nissen, Där de pratar så här: Frilar som frilar fri som bla bla. Och då kanske det är eh, släcka lampan. Så jag anspelar ju inte till någon gammal Åsa 40-tal här. Utan... Nej men jag har ju några kreativa lösningar nu. För vi, vi kan ju snacka lite då, fokusera på bra. Det som är bra här, bra sexscener. För det finns, det finns ju många filmer där 160-talet har varit bara jävligt ärliga. Eller jävligt snygga. Jävligt passande för den filmen. Eller kanske mer speciella än filmen i sig och sådär. Så kan du ta ett exempel först då? Så drar vi några exempel här på... på sex scener som varit jävligt grymma då ja men, då, då nämner jag en en kyss som jag tycker är bra. det var ju också en sån grej att om vi bara anspelade till 40-talet så fick man ju inte visa alltså man kunde inte kyssas med tunga och sådär där så de kyssen är klassiska vilken vilken film det är en skit och fin där de, de hade någon så här äh, längd man fick som mest kyssas eller någonting ja så de jag vet, jag vet, fan kom inte på vilken film det är så det är ju en dum dum anekdot att dra men där, där istället så syster de skit länge, fast de gör små korta pauser och ja. säger någonting. Ja. För att de inte fick liksom hålla på och länge som helst Sånt du pratar om det här man löser det kreativt. Ja, Exakt. Alltså, du, när du säger det där, de, de, de. Det finns ju så här klassiska lite screwball-avslutet Alltså, där, där kvinnan och mannen står tätt in till varandra och, och, och vi vet att snart kommer de att kyssas. Men de kanske bara. I stort sett, de förolämpar varandra Fast man vet att Egentligen blir de sams Och så kommer kyssen, men att man bygger upp det Genom ah, någonting annat Men, men vilken vi vi kysser du pratar om nu då? Det, det är en väldigt nutida En film som jag i övrigt Inte föll för Eftersom jag, vilket jag upptäckte genom den här podcasten Inte särskilt förtjust I Danny Day-Lewis eh, Och det är en kyss mellan Leonardo DiCaprio och Cameron Diaz I Gangs of New York för även om idag får man visa tunga, idag får man kyssas med tunga Så, så tycker jag oftast det är halvdåliga kyssar jag, jag skulle vilja höra en anekdot bakom kyssen i Gangs of New York För då, då är det DiCaprio och Cameron Diaz som på något sätt De, de bara snabbtrillar med tunga mot varandra det, det känns verkligen som att de här två karaktärerna De här två människorna i den filmen är så himla på varandra. Och jag kommer ihåg när den kyssen... När det tillfället... För det är väl en sexscen övrigt. Men just det här ögonblicket... Kom ihåg att jag tänkte... Yes! Äntligen! Eh, en variation på... För jag menar... När, all, när, när människor kysser varandra... Så, så, så är det ju aldrig en och samma kyss. Utan det, det går igenom så här... 17 olika stadier... Och växlar emellan och sådär. Och det... Det, det skapade Gangs som New York Kyssen mellan Diaz Och DiCaprio, känslan av Men jag har också, jag har en sexscen Som äh, Räks, ja, jo, det är, du har en kyssen Jag går väl ett steg längre då, förutom Det är inte penetration, men det är ändå en sex -scen. Och det är i en film Som jag såg frä, främst då för att Marcus om var med den Och det var den här Nick Noras Infinite Playlist Cat Danning spelar ju Nora Och Marcus Cera spelar Nick Men hur som helst så finns en sexscen mellan de två i den här filmen som är en inspelningsstudio som istället för att se dem göra någonting så får man liksom se så här volymmätare du vet som går upp liksom när hon stönar. Och det tycker jag är ett snyggt sätt att inte visa men ändå visa på något sätt. Mm, lite uh, 40-tals kreativt. Ja det är 40-tals men sen så klipper de ändå över mot slutet till dem. Vilket jag egentligen tycker, tycker var lite tråkigt. De kunde på något sätt ändå fort, haft hela sexsenen bara... Genom ljudet som tagits upp av, liksom av mickarna i den här studion. Men sen så får man se henne. Liksom, när hon väl kommer eller vad man säger, så får man se det. Men den är, känns väldigt realistisk. Och så här smågullig och fin. Så den, den, den kan jag tipsa om. I en film som annars var lite av en bagatell. Men gillar man Marcus Cera så är det värt att se den bara för att få sin fix. En, den här, jag tar inte med den här För att det, här, det skulle vara som att på, på favoritfilm säga Svara Gudfaden Vilket bara vore jättetråkigt så, ja, vet, väl, Väljer man Gudfaden, eh, Citizen, gudfaden Kane. Citizen Kane Gudfaden, eh, Citizen Kane Eller en kärlekshistoria Som bästa film Ja, då, då är det tråkigt Men av samma anledning nämner jag inte En, av de, en så här klassiker från Don't Look Now Som vi hade med på skräckfilmscenerna utan ja, jag ska från en annan 70 tals film <laughs> eh, nämner jag en en scen mellan Jane Fonda och John Voight i eh, Hemkomsten Coming Home Hal Ashby filmen om eh, eh, Vietnamkriget fast spelet där hemma mellan en, ja. en soldathustru och en krigsinvalid eh, och när, jag kom ihåg när jag såg den sexsenen så, så lärde jag mig någonting det, Så som Kamratposten Önskar att, ungdo att ungdomar Lär sig, när, eller barn lär sig När man läser sexspalten I den, eller gjorde mm. Du vet så här att du ska inte gräva ner Din tunga i halsen på kyssen Eller Kyss en tomat Har du hört det tipsen någon gång när du var barn? Nej men jag, jag, jag vet Folk som har knullat en apelsin konstiga grejer Jag lärde mig någonting som, som Som pojk När jag såg den Den scenen Så att jag, jag vet inte hur den skulle hålla idag men men Vad var det, vad du lärde dig? Eh, nej men på något sätt så här, det, Hur man det, hanterar en kvinna Nej men nej, nej Utan Nej men det här jag, jag snappade upp något då Mot vad man hade sett vad jag hade sett i många andra filmer, alltså där det kunde vara dels det här lite det coola sexet. Alltså det, det här som finns då i den Don't Look Now. Alltså det här, det är sånt tumlande, det är sån action i sexet. Där var det mer så här stilla, stilla, stilla varianten som kanske är vanligt i verkligheten. Men, men inte lika ofta på film Alltså jag vet inte det fanns något... Jag har inte sett om den här scenen på många, många år Så jag vet inte om den skulle funka på samma sätt idag Men Jo men du om du tar en 6M-gamefond Så kan jag ta en 6 m då. Ja, coolt uh, För då är det i Tantinos Lite underskattade Jackie Brown Får man väl ändå säga Men i den filmen finns ju en 6M Lite, lite samma sak som Nicky Nora Det är väldigt mycket form Men den är också realistisk Ja, Bridget Fondas karaktär frågar, frågar Robert Niros karaktär så här, ah, ska vi knulla så blir det så här svart ruta och så står det tre minuter senare mm. och det är ja det är också det, det är realistiskt det är inte som du säger det är inte så här filmsex, spännande actionfilt det är bara liksom det är så patetiskt som det är när man själv de få gångerna man själv gör det kanske det, det finns en, en liknande skön i i, den, i Michael Manns Miami Vice remake faktiskt där Jamie Fox Och hans fru Jag tror i början av filmen De har sex Och det är en ganska såhär den, den Det är en så här klassisk Och så kommer han för fort Och, och man tänker att det är en så här Traditionell kommer för fort Scen Där hustrun blir missnöjd Bara att det är Jamie Fox Karaktär som driver Skojar med sin hustru Den är jävligt bra gjord Alltså för den Alltså där man börjar, man, man börjar inte garva som att det är roligt utan man, börjar, man ler i, med karaktärerna. Uh, men, uh, men, uh, men ta uh, en till då, du du kan hoppa på en sista då. Uh, för då går vi tillbaka till David Cronenberg här och Viggo Mortensen och allihopa i uh, A History of Violence. Men jag, jag säger så här, min nummer ett är Maria Bello som då spelar i uh, A History uh, of Violence med Viggo Mortensen. Som har en så här där, Som leder till... Jag tror det blir inte en så här... Alltså från hånglet så går det till någon 69 Och de är så himla tända på varandra. Det, det här, den, den här sko, den är så himla bra. Alltså det, det, det är verkligen så här... Den är klockren. Och den, den är så här... Den är fin. Den är klumpig. Den är sexy. Den, har, den, den är det som... Jag tror att i stort sett alla... Alltså den där sexscenen som alla filmskapare vill nå fram till på något sätt. Och Maria, just Maria Bello gjorde även i The Cooler. Hade hon en sån här scen bak... Där liksom William H. Macy har sex med henne bakifrån. Och där man typ ser celluliterna på henne. Det känns som att så här, shit, vad fan, vad fan var hon... Verkar avslappnad i just de här sammanhangen På ett sätt som Angelina Jolie Önskar att hon vore Men hon är alldeles för fåfängd Anorektis <här> <här> eh, och, Men helt enkelt David Cronenbergs A History of Violence eh, äktens, Inte den i trappan alls Nej det, det är, är den hon, de flesta som... skulle ta upp då Att den är den är. Nej utan det är 69 I sovrummet Ja då, då tänker jag ta upp då Som sista exempel här den en scen som på, på ett väldigt, väldigt snyggt sätt visar upp hur vi tror att sex kan vara. Och du vet hur man önskar att, att, att ens eget sexliv någon gång var. Och det är sexscenen som mellan Brad Pitt och Helena Bonham Carter i Fight Club. Som är typ av en, en, en, en stilistisk typ tagning liksom genom och över och runt när de typ knullar och all, allting är så här förvridet och lite galet och det är som man har man har ett ögonblick typ. Det här är det ideal som all det här är det heta idealet som alla vill att sex ska vara men det blir mer som Bridget Fonda och Robert De Niro i Jackie Brown. Okej, okay, ja. Den, här, mm, mm. Det, den är också det spoiler spoiler för att Brad Pitt finns ju inte. Så att Nej. Det finns ju bara någon sorts huvud Den sexscenen ah. Så det är, klart att, det är klart att den är allt det där Som Viggo Mortensen Och Maria och drömmer om när de har sex I början på History of Violence Vilket de ju att, inte gör ja, eller som Alltså grejen är att Någonstans, vilket de absolut deras karaktär Absolut inte gör i History of Violence Så det är därför det blir så de bra De dröjer fortfarande att... om att ha den sexen. Det är inte det de har, och det är inte det de visar upp Och det är klumpigt och bla bla bla Som, som det är när man har sex, men Nej, är nej, för jag skulle, nej, för Maria, nej, för att så här är, Maria Bello och Viggo Mortensen Älskar varandra så jävla mycket I den här filmen Och är så jävla närvarande i det Och har en historia Så att de tänker inte på Att de vill ha sex som på film det, det, Nej, jag köper inte det Utan de lägger sig på varandra Nej, men, nej, men nu, de, alltså, nu men, ja, men Det är inte riktigt sex bild, Det är ändå det ultimata sexuella ögonblicket Som visar upp i Fire Club och det, är det jag tror jag fortfarande att de leker med när, de, när hon tar på sig tjejer i grejen i, i den filmen. Att det är den och att de uppnå, Fast de gör det inte. Men för karaktärerna eller skådespelarna Pratar du, vilket... Vilken Nej, karaktärerna link? alltså. Ja. Alla människor vill, vill nå det idealet som uppnås i den scenen i Och därför är den så bra för att även Norton sitt huvud han knullar med henne på de kartor, knullar så. Men vi sen får se hur han egentligen knullar. Och så är det bara missionären eller hur fan det är man vill ju ha det där. Tiden stannar och det är akrobatiskt och det är galet och det är svettigt och man ser ut som Brad Pitt. Två barns föräldrar, 45 år så där, där maken har en history of violence <laughs> <laughs> <hållandet>, har kanske inte längre de här eh, den där fåfänga osäkerheten På hur, hur man är Nej men sängen. däremot så leker de ju upp med det från om man också tar på sig sin kärlek ja, grej mm. ja, pre, Precis, Du är helt rätt och, och, och jag tror bara vi Jag tror bara vi pratar förbi varandra lite Och absolut, Du är helt rätt, exakt Exakt Men jag, jag tycker vi hoppar nu till äh, som vi ändå bara pratar förbi varandra Men jag, jag kan att Du har ju sett inte nu med din farsa från du inte såg den i, i i tid till när vi pratar om den Ja. Så vad, vad tyckte du om den? Är det höstens film? Mitt främsta minne från Tintin Är att jag, jag fick springa ner Och hjälpa min pappa Att öppna dörr, dörren i i salongen på Sergel Vilket kändes jättekonstigt <laughs> Han skulle ut och kissa och Under började... filmen? Jag har fan blev Han är 65 äh. år gammal Och det är väl till ja, är Vardå, Folk går ju kissa hela tiden inte jag kan förstå om en 65-årig man eller kvinna gör det. Men jag har svårt att förstå folk som går in och ut ur bilsalongen i filmen. Ja, börjar. Men, men däremot är det ju norm. Det gör ju folk över, vid varje visning jag är på. Så att det, det, det är ingenting jag tänker på. Men äh. däremot att pappa. Liksom, det, inte, han började irra omkring där nere vid duken. För att han tog sig inte ur så jag fick gå ner och hjälpa honom det blev som en labyrint en mörk labyrint ja labyrinth. precis och det var så här en dörr till vänster och en dörr till höger men för honom blev det plötsligt alls <laughs> underlandet det var <laughs> det var roligt och vad tyckte du vad tyckte de om filmen den den var över mina förväntningar för, första så här 60 minuterna så satt jag och, och verkligen njöt av att Tintin världen satt fast, och det, det här klassiska de hade gjort det på sitt eget sätt och ändå fick jag Tintin-feeling sen, sen i slutet när den gick mer mot action Så hastade den på på ett sätt som Tintin-äventyren aldrig gör Även om det blir action så finns, behåller den ett, ett, en, något annat Och här blev det bara action ett tag Och då föll illusionen bort lite Men som jag efterfrågade när jag pratade med dig i avsnitt ett så här mystiken på slottet Milo hade och så tycker jag den lyckades superbra och Tintin lyckades för det, det hade inte jag ens förväntat mig. Den, oh, den, den var bra, den var, den var faktiskt bra. Mm. Vill jag, säga. jag har så svårt att, säga att någonting är bra. Den, den var bra. Och var inte bra, hysteria var inte bra. Och vi ses nästa vecka Ergusto. Yes. Hej.